Розділ десятий Дангрик у збережжя вигиналося всередину, ховаючись від студеного сірого моря. Його вивітрені гранітні схили були вкриті тоненьким шаром низенької рослинності та кількома ділянками лісу. Ландшафт починав скидати з себе вбрання, змінюючи його на лишайники та голий камінь, що й це дозволяла висота. Кістки землі ставало чітко видно менш ніж за 10 кілометрів углиб серед обвалених вершин і ярів, Давнього гірського ланцюга, яким був хребет Дангреку. Крізь клапті хмар, які зачепилися за останні, нечисленні вже зуби ландшафту і перетворювали море на брудну ртуть, проривалося надвечірнє сонячне світло. З океану повіяв легенький вітерець і беззлобно вдарив нас по обличчях. Шнайдер позирнув на свої руки, які досі не вкрилися сиротами, і насупився. Він був у футбольці Лапіне, яку купив того ранку і без куртки. «Має бути холодніше», – зауважив він. А ще, Яне, тут усе має бути всі немаленькими клаптиками мертвих команду склину. Я неквапом пройшов повз нього до Матіуса Генда, який стояв, поклавши руки в кишені свого костюма для засідань ради, і дивився на небо, так ніби чекав дощу. Це з архіву, так? Збережений конструкт, без оновлення в реальному часі. Поки що так. Генд опустив погляд, зазираючи мені в очі. Насправді ми створили це з проєкцій військового шаї. Кліматичні протоколи ще не надійшли. Він ще досить примітивний, але для виявлення, він вичікувально повернувся до Тані Вардані, яка дивилася в протилежному напрямку за порослі грубою травою схили. Вона кивнула, не озираючись на нас. «Підійде», – відсторонено сказала вона. «Гадаю, ви ще її не пропустив багато. Тоді ви теоретично можете показати нам те, що ми шукаємо». Довга самотня пауза. І я замислився, чи не старається бувати, дія терапії швидкого завантаження, які я піддав Вардані. Тоді археологістка розвернулася. Так, ще одна пауза. Звісно, сюди. Вона якимось аж надто широким кругом попрямувала схилом пагорба, а її плащ замаяв на вітерці. Я перезирнувся з гендом, а той знизав плечіма під бездоганно пошитим одягом і зробив однією рукою елегантний жест, ніби кажучи, після вас. Шнайдер уже пішов за археологісткою, Тож ми почимчікували за ним. Я дозволив гендові піти першим, а сам залишився позаду, тішачись, коли той ковзав по ухилу в непридатних для цього ландшафту ділових черевиках. За сто метрів попереду Вардані знайшла вузьку стежку, второвану якоюсь жуйною твариною, і пішла нею вниз до берега. Вітер не відставав, віючи на схилі і воруши довгу траву так, що застиглі квітки павучої троянди кивали в сонні покорі. Горі, здавалося, розходився. На спокійному сірому тлі хмарний покрив. Мені було важко сумістити все це зі своєю останньою поїздкою на північний рубіж. Уздовж берега в обох напрямках на тисячу кілометрів простягався такий самий ландшафт. Але я пам'ятав його слизьким від крові та рідин з гідравлічних систем убитих військових машин. Я пам'ятав рани з граніту у схилах, осколки, опалену траву та смертоносні залпи заряджених часток з неба. Я пам'ятав крики. Ми видралися на останній ряд пагорбів перед берегом і зупинилися, опустивши погляд на берегову лінію зазубраних кам'янистих мисів, що окринилися до моря, ніби напівзатонулі авіаносці. Між цими вивернутими пальцями землі відбивав світло в кількох маленьких неглибоких затоках блискучий бірюзовий пісок. Далі в поверхню подекуди врізалися маленькі острівці та рифи, а берег тягнувся, вигинаючись на схід, де я зупинився і примружив очі. На східному кінці цієї довгої ділянки берега структура віртуальності наче потерлася і відкривала розмиту сіру латку, схожу на стару сталеву вату. Цю сірість раз у раз освітлювало середини тм'яно-червоне сяйво. «Генде, що це таке?» Отам. там?» Він побачив, куди я показую. «А, от там. Сіра зона». «Сам бачу. Вардані та Шнайдер уже зупинилися і дивилися, куди показує моя піднята рука. Що вона там робить?» Але до певної частини мого я, ще недавно зануреної в темряву та павутинну зелень голомап і геолокаційних моделей карери, вже доходило, що саме. Я відчував, як це перезнання потроху спадає ярами мого розуму, наче уламки породи перед великим обвалом. Таня Варданя дійшла туди, зовсім трохи випередивши мене. «Це за обровіль, просто сказала вона, так?» Гендові вистачило люб'язності вдати ніяковість. «Правильно, пані Вардані». За припущенням ВШІ, Заобервіль з ймовірністю 50% буде знищено з тактичною метою протягом двох наступних тижнів. У повітрі з'явився маленький дивний холодок. Від Шнайдера до Вардані та від Вардані до мене пробіг погляд, схожий на електричний струм. У Заобервілі мешкало 120 тисяч осіб. Знищено яким чином? – спитав я. Ген знизав плечіма. Це залежить від того, ким знищено. Якщо картелем, то він, мабуть, стрілятиме зарядженими частинками – з якоїсь своєї орбітальної гармати. Це відносно чисто, а тому не завадить вашим друзям із клину, якщо вони прорвуться так далеко. Кем буде не таким обережним і не таким охайним. Тактична ядерна бомба, байдуже промовив Шнайдер, на системі скидання мародерів. Ну, якщо вона в нього є. Гент ще раз знизав плечіма. А правду кажучи, якщо йому доведеться це зробити, то він усе одно не захоче начисто висаджуватися в повітря. Він відступатиме, намагаючись так забруднити півострів, щоб картель його не зайняв, як і внув. Так, логічно. Під Івенфолом він зробив те саме. Псих, сраний, сказав Шнайдер, вочевидь звертаючись до неба. Таня Вардані не сказала нічого, але в неї був такий вигляд, ніби вона силкувалася виштовхнути язиком, застряглий між зубами шматочок м'яса. Отже, в гендовому голосі з'явилося нещире завзяття. Пані Вардані, ви, як я розумію, зараз нам щось покажете. Вардані відвернулася і сказала. Це там, на пляжі стежка якою ми йшли, огинала одну з заток і закінчувалася на маленькому прискалку, що внаслідок обвалу перетворився на гірку розтрощеного каміння, яке тягнулося до бліду блакитного піску. Вардані зіскочила, вправно зігнувши ноги, і посунула пляжем туди, де каміння було більшим, а прискалки нависали на висоті в п'ятеро більший за людський зріст. Я пішов за нею з професійним збентеженням, оглянувши кручі за нами. Скелі знаходилися позаду, утворюючи довгу неглибоку нішу в формі піфагорового трикутника приблизно завбільшки з шпитального шатла, на якій я зустрів Шнайдера. Більшу частину простору займала купа великих брил і зазублених уламків скелі. Ми зібралися довкола нерухомої постаті Тані Вардані. Вона завмерла навпроти обваленої скелі, як розвідник з воду Ось тут. Вона показала головою вперед. Ось де ми його заховали. Заховали! Матіаз Зенто звернувся на всіх нас, і з виразом обличчя, який за інших обставин міг би видатися комічним. Як саме заховали? Шнайдер показав рукою на завалу з уламків і оголену скелю за нею. «Розуючи, чуваче, як гадаєш? Ви її підірвали?» Просвердлили отвори, щоб розмістити вибухівку. Шнайдеру явно було весело. «На два метри вглиб, до самісінького вершечка. Вам треба було бачити, як воно гепнуло». «Ви...» – гендові востане, наче вимовляли ці слова вперше. Вірвали артефакт? Ой генде, ради бога, вердання дивилася на нього з відвертим роздратуванням. Де ми, по вашому, взагалі знайшли цю хрінь. Уся ця купа впала на нього 50 тисяч років тому, а коли ми його відкопали, він і досі був справний. Ми ж не про гончарний виріб говоримо, а про гіпертехніку. Вона довговічна. Сподіваюся, ви маєте рацію, гент обійшов обвал, зазираючи у Великі Тріщини. Вам, Андрей, не платиме вам 20 мільйонів доларів ОНУ за пошкоджений товар що обвалило скелю. Раптом запитав я. Шнайдер обернувся широкою усмішкою. Чувачі, я ж тобі казав, ми просвердлили... Ні. Я дивився на Таню Вардані. Першого разу. Це чи не найстаріші камені на планеті. На рубежі серйозної геологічної активності не було значно довше, ніж 50 тисяч років. І море вже точно тут не винне, бо це означало б, що цей пляж утворився завдяки цьому падінню. В такому разі початкова конструкція має бути під водою, а навіщо це марсіянам? То що сталося тут 50 тисяч років тому? Так, Таню, енергійно кивнув Шнайдер. Ти ж ніколи конкретно про це не казала, хіба ні? Звісно, ми про це говорили, але... Слушно. Матя Зген, припинивши свої дослідження, повернувся до нас. Як ви можете це пояснити, пані Вардані? Археологістка оглянула трьох чоловіків довкола себе і хрипко засміялася. Ну, я цього не робила, запевняю вас. Я помітив, як мене несвідомо оточили її і розбив оточення, відійшовши і сівши на пласку брилу. Так, я згоден. Це було трохи зарано для вас, але ж ви копали тут місяцями. У вас мають бути якісь ідеї. Так, Таню, розкажи їм про той витік. Витік. із сумнівом у голосі перепитав Гент. Вардані гнівно зиркнула на шнайдера. Вона сіла на інший камінь і витягнула з плаща цигарки, підозріло, схожі на ті, які я купив уранці вогні Лендфола чи не найкраще куриво, яке можна було купити за гроші тепер, коли сигари з Індіго Сіті опинилися поза законом. Витрусивши з пачки одну цигарку, Таня покрутила її між пальцями і насупилася. Розумієте? Врешті-рест заговорила вона. Ця брама настільки досконаліша за будь-які наші технології, наскільки субмарина досконаліша за каноє. Ми знаємо її функції. Принаймні, знаємо одну її функцію. Але, на жаль, не маємо ні найменшого уявлення про те, як вона її виконує. Я просто роблю припущення. Ніхто не став їй суперечити, тож вона відірвала погляд від цигарки і зіткнула. Гаразд. Скільки зазвичай триває гіперкидок важкого вантажу? Я маю на увазі голкокидок кількох CLV. Секунд з тридця чи щось таке? Що найбільше хвилину? А для відкриття та утримання каналу гіперзв'язку, для цього голкокидка, потрібна вся потужність наших найкращих конверсійних реакторів. Вардані засунула цигарку до рота і притулила її кінець до наліпки запалювання з боку пачки. Вітер потягнув за собою сівку диму. Отже, відчинивши браму минулого разу, ми побачили інший її бік. Це була стабільна картинка кілька метрів завширки, підтримувана нескінченно довго. З погляду гіперкітків, це нескінченне стабільне передавання даних, які містяться в цій картинці. Фотонна величина кожної зірки в зоряному покрові та її координати, оновлювані щосекунди в реальному часі стільки, скільки потрібно підтримувати роботу брами. В нашому випадку це тривало пару днів, близько 40 годин, тобто 2400 хвилин. Це в 2,5 тисячі разів більше за час найтривалішої події голкокиткового гіперзв'язку, яку ми здатні створити. І нічого не вказує на те, що брама хоч якийсь час працювала не в режимі готовності. Здогадуєтеся, в чому річ? Дуже багато енергії, нетерпляче промовив Гент. То що там за витік? Ну, я намагаюся уявити, на що був схожий глюк у такій системі. Якщо досить довго виконувати якусь передачу, з'являються завади. Це одна з неминучих реалій життя у хаотичному космосі. Ми знаємо, що таке буває з радіопередачею, але поки що не бачили, щоб таке траплялося з гіперкитком. Можливо, річ у тому, що в гіперпросторі немає завад, пані Вардані, як і написано в підручниках. Так, можливо. Вардані байдуже впихнула димом у біг Генда. А може, річ у тому, що нам досі щастило. З погляду статистики це було б не так уже й дивовижно. Ми займаємося цим менше століть а середня тривалість скидка становить кілька секунд. У Сумі виходить не так уже й багато ефірного часу. Але якщо марсіяни регулярно користувалися такими брамами, то в них набігло значно більше часу, ніж у нас, а в цивілізації, де гіпертехнології існували тисячоліттями, не могло не бути викидів сигналу. Проблема в тому, що такої кількості енергії, про яку йдеться тут, викид сигналу через цю браму, ймовірно, міг би розламати кору планети. І ой, археологістка позирнула на мене, Майже так само зневажливо, як дихнула димом на генде, коли той згадав дані зі шкільного уроку, дозволеної протекторатом фізики. «Саме так», – ядучо сказала вона. «Йой, марсіяни ж не були дурнями. Якщо їхня техніка була здатна на щось таке, вони мали вбудувати якийсь запобіжник, щось на кшталт вимикача. Я кивнув. Отже, брама автоматично зачиняється в разі викиду і ховається під кручу, яка важить 50 тисяч тонн. Не ображайтеся, пані Вардані, але такий захід безпеки видається не зовсім продуктивним. Археологістка роздратовано змахнула рукою. Я не маю на увазі, що задум був саме такий. Але в разі дуже сильного викиду потужності вимикач міг спрацювати недостатньо швидко, щоб повністю його заглушити. Або, радісно сказав Шнайдер, брама могло завалити звичайнісіньким мікрометеоритом. У мене була така сама теорія. Ця штука як-не як виходила у відкритий космос. Хто його знає, що могло туди прилетіти з плином часу, Геш? Яне, ми це вже обговорювали. Роздратування Вардані ще не зникло, але цього разу в ньому відчувалася втома від тривалої суперечки. Це не... Та ні, це неможливо. Так, це просто не надто ймовірно. Вона повернулася від Шнайдера до мене. Це важко сказати напевне. Дуже багато тутешніх гліфів не були схожі ні на що з того, що я бачила раніше, і прочитати їх важко. Але я цілком певна, що там вбудовано якесь механічне гальмо. За перевищення певної швидкості туди нічого не проходить. «Ти не знаєш цього, напевне», – набурмоситься Шнайдер. «Ти ж сама казала, що не можеш...» «Так, Яне, але це логічно. Не можна створити двері до твердого космосу, без якогось запобіжника від вігні, яку там можна знайти». «Ой, та ну тебе, Таню!» «Лейтенант Ковач», – голосно заговорив Гент. «Може, підете зі мною до берегової лінії?» Якщо ви не проти, я хотів би почути думку військового про тотечню периферію. Так, звісно. Ми покинули Вардані зі Шнайдером, хай чубляться серед каміння, і пішли блакитними піщаними просторами в темпі, який задавали гендові черевики. Взагалі-то нам обом було нічого сказати, і довкола було чути хіба що тихенький тиск наших кроків на піддатливу поверхню під ногами та лінивий плюс кіт моря. А тоді генд ні сіло не впало заговорив. «На звичайна жінка». «Я хмикнув. Ну, тобто витримати державний табір для інтернованих і дістати так мало помітних шрамів, для цього вже, очевидно очевидь, знадобилося величезне зусилля волі. І на тобі. Вона одразу зіткнулася зі складнощами встановлення робочої послідовності техногліфів». «У неї все буде добре», – коротко відповів я. «Так, не сумніваюся». Делікатна пауза. «Я розумію, чому Шнайдер так на неї поведений. На мою думку, це скінчилося». «О, та невже!» У його голосі ховалася ледь помітна весела нотка. Я скоса зуркнула на нього, але він пильно дивився вперед на море, а його обличчя нічого не виражало. Перейдімо до думки військового гендя. Отак, менеджер з Мандрейк зупинився за кілька метрів від спокійних брижів, які правили за хвилі на санкції 4, і розвернувся, показав рукою на складки землі, що здіймалися за нами. Я не вояк, але ризикнув би припустити, що це не ідеальне місце для бою. В яблучко я оглянув пляж від одного кінця до іншого, марно шукаючи щось обнадійливе. Опинившись тут, ми перетворюємося на плавучу ціль для будь-кого, хто сидить у горі, з чимось серйознішим за гострий дрючок. Тут аж до підніжжя схилів відкритий сектор обстрілу. А ще є море, визрадісто повторив я. Нас може обстріляти будь-хто, кому до снаги швидко розпочати атаку. Хоч що нам тут доведеться робити, нам для прикриття під час роботи буде потрібна невеличка армія. Це якщо ми не зможемо впоратися за допомогою звичайної розвідки. Прилетіти, наробити фотографій, вилетіти. Хм. Матя з сів на впочапки і задумливо подивився кудись заводу. Я поговорив з юристами. Дезінфекцію потім робили. Право власності на будь-який артефакт у неорбітальному космосі вважається дійсним лише в разі розміщення в радіусі одного кілометра від цього артефакта цілком справжнього заявного буя. Жодних лазівок. Ми перевіряли. Якщо по інший бік цієї брами є зороліт, нам доведеться пройти крізь неї і помітити його. А судячи з того, що каже пані Вардані, для цього знадобиться час. Я знизав плечима. Тоді невеличка армія. Невеличка армія приверне дуже багато уваги. В супутниковому стеженні вона впадатиме в око, як груди голоповії. А ми аж ніяк не можемо собі цього дозволити, чи не так? Груди голоповії? Не знаю, ця операція має бути не надто дорогою. Гент на мить підняв голову, витрщившись на мене, а тоді мимохідь гигикнув. «Дуже коментно, дякую. Ми і справді не можемо дозволити, щоб нас позначив супутник? Якщо ви не хочете ексклюзиву, то ні». «Гадаю, це очевидно, лейтенанти». Гент потягнувся вниз і, знічив я, повозив пальцями по піску. «Отже, ми маємо прибути скромно і непомітно і не дуже галасувати. Це своєю чергою означає, що цю місцевість слід очистити від бійців на весь час нашого візиту». Якщо ми хочемо повернутися живими, то так. Так. Гед несподівано перекотився на п'ятий, і зграбно сів на пісок, поклав передпліччя на коліна і почав уважно шукати щось на обрії. Завдяки темному костюму топ-менеджера на білому крилатому комірці він скидався на ескіз якогось представника Мілспорської абсурдистської школи. Скажіть мені, лейтенанте, нарешті промовив він, якщо припустити, що ми можемо очистити півострів, то якою на вашу... Професійну думку має бути мінімальна чисельність групи підтримки для цієї авантюри. Яка мінімальна кількість людей нас обезпечить? Я замислився. Якщо це добрі професіонали, спецпризначенці, а не якісь там планктонні рядові. Припустимо, шестеро. Якщо літоном зробити Шнайдера, то п'ятеро. Ну, а мені здається, що він не буде лишатися осторонь, поки ми дбатимемо про його капіталовкладення. Ні. Ви сказали спецпризначенці. Ви думаєте про якісь конкретні навички? В принципі ні. Може, підривні роботи. Та впала скеля видається досить масивною. А ще нам би не завадило, якби парочка з них могла керувати шатлом. На той випадок, якщо зі Шнайдером щось трапиться. Ген повернув голову до мене. А це ймовірно. Хто знає. Я знизав плечима Світ небезпечний. А й справді. ген знову перевів погляд туди, де море зустрічалося з сілістю невизначеної долі за обервіля. Найманням ви, як я розумію, хочете займатися самі. Ні, беріться за нього на здоров'я. Але я хочу взяти в ньому участь і хочу мати можливість завитувати будь-який ваш вибір. Ви знаєте, де можна знайти півдюжини добровольців із загонів спецпризначення, Звісно, нікого не настороживши. На мить мені здалося, ніби він мене не почув. Обріне, наче заволодів його тілом і душею. Тоді він трохи вирухнувся, а кутиків його рота торкнулася усмішка. Оці непрості часи, пробурнутив він майже під носом, знайти вияків, які нікому не знадобляться, Має бути неважко, радиться чути. Він знову підняв очі. На його вустах ще залишалася тінь усмішки. Це вас ображає, Ковачу? гадаєте, якби мене так легко було вибразити, я став би лейтенантом клину Карери. Не знаю. Ген знову перевів погляд на облі. Носі ви невпинно дивували. А посланці, як я розумію, загалом непогано вміють користуватися адаптивним камуфляжем. Отже, від зустрічі в аукційній залі не минуло й двох днів. Агент уже встиг проникнути в ядро даних клину та припідняти заслону, за якою Карера сховав моє минуле посланця. Тепер він просто мені повідомляв. Я опустився на блакитний пісок біля нього і теж вдивився в одну точку на обрії. Я вже не посланець. Ні, як я й зрозумів. Він не дивився на мене. Ви не посланець, вже не у клині Карери. Лейтенанте, це відразу відгрупування межує з патологією. Ніякої межі тут немає. Ага, тепер нарешті видно, що ви родом зі світу Гарлена. Фундаментальне зло людської маси. Хіба не так називала це Квела? Я не квеліст, Генде. Звісно, що ні. Скидалося на те, що менеджерові з мандрей квесело. Для цього було б потрібно належати до певної групи. Скажіть мені, Ковачо, ви мене ненавидите? Поки що ні. Справді, ви мене дивуєте. Що ж, я невпинно дивую. Ви справді не тримаєте зла на мене через своє маленьке зіткнення з Деном і його загоном? Я ще раз не завплечі мав. Це ж у них додалося вентиляція, а не в мене. Але послав їх я. Це вказує лише на одне, на брак уяви. Я зіткнув, послухайте генде. Я знав, що хтось із Мандрейк пошли загін, бо саме так працюють такі організації, як ваша. Та пропозиція, яку ми вам надіслали, була практично запрошенням прийти по нашій душі. Ми могли діяти обережніше, спробувати не такий прямий підхід, але не мали часу. Тож я покрутив своїми рибними котлетками перед носом у місцевого хулігана і в результаті нарвався на бійку. Ненавидіти вас за це. Було би все одно, що ненавидіти кістки у зап'ясках хулігана за удар, від якого я ухилився. Це досягло своєї мети. І ось ми тут. Я не ненавиджу вас особисто, бо ви ще не дали мені до цього приводу. Але, Мандрейк, ви ненавидите. Я хитнув головою. Генде, в мене немає сил на ненависть до компаній. Чого мені там починати? До того ж, як каже Квела, розірви хворе серце корпорації, знайдеш що? Людей. Саме так, людей. У всьому винні люди. Люди та їхні дурні сранні групи. Покажіть мені окрему особу, яка приймає рішення і нашкодила мені своїми рішеннями, і я розтоплю її пам'ять на шлак. Покажіть мені групу, об'єднану спільною метою, завдати мені шкоди, і я, якщо зможу, розправлюся з усіма її членами. Але не сподівайтеся, що я марнуватиму час і сили на абстрактну ненависть. Це дуже виважена позиція. Ваш уряд назвав би це соціально небезпечним, психічним розладом і запроторив би мене за це в табір. Гент вишкірився. Не мій уряд. Ми просто годуємо цих клонів, доки кемп не заспокоїться. Нащо з цим морочитися, хіба ви не можете взятися безпосередньо за кемпа? Я не дивився на нього, але здогадувався, що на цих моїх словах він позирнув убік. Він не одразу сформулював таку відповідь, яка б його задовольняла. Кемп фанатик. Нарешті, сказав він. І оточив він себе собі подібними. А фанатики, як правило, не зважають на здоровий глузд, поки їх не прибуває до нього цвяхами. Перш ніж посадовити кемпистів за стіл перемовин, їх треба буде перемогти криваво і рішуче. Я всміхнувся. І ви спробували це зробити. Я цього не казав. Ні, не казали. Я знайшов у піску фіалковий кам'янець і кинув його у спокійні брижі перед нами. Настав час міняти тему. А ще ви не казали – «Де знайдете спецпризначенців для нашого супроводу?» «А ви не здогадуєтеся?» «На ринках душ?» «Вас це бентежить?» «Я заперечно хитнув головою, та всередині мене попри байдужість, що задиміло, наче кубка впертих жаринок». «До речі, Гент розвернувся і поглянув на обвал. У мене є альтернативне пояснення обвалу тієї кручі. «Отже, в мікрометеорит ви не повірили?» «Я схиляюся до віри у швидкісне гальмо пані Вардані. Це логічно». Та й у її теорії вимикача теж є дещо логічне. Що саме? Якщо щось вказує на те, що така просунута раса, як марсіяни, створили вимикач, то він мав би працювати як слід. Він би не протікав. Ні. Отже, перед нами все одно стоїть запитання, чому 50 тисяч років тому обвалилася ця круча. Чи, може, чому її обвалили? Я спробував намацати ще один камінець. Не геш, я про це не думав. Відчинені двері до будь-яких координат на міжпланетних, а може, на міждурених відстанях. Це небезпечно як теоретично, так і фактично. Невідомо, що може проскочити в такі двері. Привиди, прибульці, монстри з півметровими іклами. Він скосо поглянув на мене. Може, навіть квелісти. Я знайшов десь позаду себе ще один, більший камінь. А оце вже справді було б кепсько. Погодився я, шбурнувши свою знахідку далеко в море. Кінець цивілізації у відомому нам вигляді. Саме так. Марсіяни без сумніву теж про це думали і будували, зажаючи на це. Крім механічного гальмата вимикача, в них теоретично мала бути система аварійної протидії монстрам з півметровими іклами. Гент теж витягнув звідкись кремішок і запустив його над головою. Вийшов добрий кидок з положення сидячі, але він усе одно трохи не дотягнув до брижів, які я здійняв своїм останнім кремішком. Індивідуалізовану клину в нейрохімію важко перевершити. Гент засмучено класним язиком. Непогана аварійна система, сказав я. Поховати браму під півмільйоном тонн кручі. Так, він і досі ступився на місце, куди впав його кремяшок, і дивився, як його брижі зливаються з моїми. Це змушує замислитися, від чого вони намагалися відгородитися, чи не так?